איך נפתח סבוע נסחר בבורסה התנבית? סבוע נסחר נפתח במגמה מעורבת כאשר גם העליות וגם הירידות הן יקחות יותר שביב רמת הפתיחה מה מוספעות העליות האלה? באופן עקרוני אווירה בשוק ממשיכה להיות חיובית האינדיקטורים הכלכליים טובים הציפייה להורדת רגבית גם כן תורמת לבורסה וכמובן עונת הדוחות שנמצאת בעיצומה שמרעה גם על תוצאות כספיות טובות וגם על כך שהמלחמה ‫כמעט ולא פגעה, ‫לפחות ברוב החברות. ‫פה ושם, יש ימים של מימושים, ‫גם כשמגמה חיובית, ‫אי אפשר שכל יום יהיו עליות. ‫היום אנחנו רואים את אחד הימים. ‫איך השפיע סוף השואה בוולסטריט ‫על המשחר בתל אביב היום? ‫בוולסטריט נסגרו המדדים בעליות, ‫הייתה אווירה חיובית בסך הכול, ‫שנתמיכה בהמשך ירידות של... ‫ירידה של מחיר הנקט. ‫מחיר הנקט הספיק ביומיים ‫לצלול בערך בארבעה וחצי אחוז, הוא מזדאי יום על רמה של כ- 55 דולר לחבית נפט. מה לו להעיב ול Netanyahu את הקלים האלה? משפחת קארוט שוקה נדל"ן. אתה יודע שיש, ישנה אז יש מבואה בתחומי נדל"ן בבריטניה, שמתולחת ומרוקנת. ה indicative של הקורינו ב Netanyahu משקוף שעבר על צימחה של ארבעים של אחדים אחוזים, לנישתת חלות אבריאן חודש החודש אוקטובר. משהו לא יד ל 决策 ות של الحكومة הזה. מה לו להעיב ול Netanyahu? הנה מנהיות המנהירות היום בבורסה רצנפית. מלבד <remedy> מנהיות שמגיבות בדיוק כלל לתתורה חדה לתתרסים הדוחות שלהן, היום כדאי לשים לב למנהיות IDV והחברה לישראל. שתי החברות האלה צפויות לפרסם הודעות שאמורות להיות משמעותיות לחברה במהלך היום.